Eta gaurko eman asteko azteko, memeak, haipatuko ditugu. Kasu memea erraiten utalarik ez du deus ikustekorik amatxi, amuma, amañi, ala amamarekin. Eh? Memeak ulertzeko interneteko kulturan sartu behar gira. Bereziki, sare sozialetan erabiltzen den zerbait, da horren gehiago sare sozialetan. Memea, Euskaraz, Inglesez, meme, katalanez, meme, eta frantxesez, meme ulertu zuen entzat, behar dindak, kasuontan ez da moda saharreko hitz bat hemen. Euskal Wikipediak ximplek eskipikatzen duen bezala, interneteko kulturan, memea, humorezko mezu ximplea da. Zabalkuntza, haundi eta azkarrekoa eta gehienetan jatorrizko irudi bideo edo testu baten Remix xatirikoa behintabergiz eginez transmititzen dena. Ettengabe bidaliz, eta initz parte katuz gero bilakatzen da meme bat, zerbait irudi bat famatua, bideo bat, mesu batekin gehienetan, txiste batekin, mesu xatiriko batekin, irudi bat beraz, humorezkoa, tonu xatiriko bat. Azkenean edo zein gauza meme bilakarazten ahalduzu. Eman dezagun, Jean Rene Etxegarai, Bayonako usapesa. Kurrikan bere kilometroa egiten eguzkiko betaurrekoekin eta usapes bat bezala bestiturik. Iru di menpiskabatekin, erreski meme bat bilakatzen ahalda. Desafioa zuen esku. Hori, ulektu duzuela horreina ipatzen ahalduzuet gaur ikus idudan gatazka surrealista bat Twitteren. Ez da bukatua gainera. Inglesak bezala, ara frantxesak bezala egiteko, guk ere, euskaldunak, euskarazko memeak ditzagun kampainak egiten dira sarean, azken urteetan. Urtean behin, edo urtean bi aldiz, ez da bon. Bakotsak bere egin eta euskarari bere presentzia eman, hori da ideia. Eta Twitterren bi kondu badira, hori balorizatu nahi dutenak. Baina kasu, bi Twitter kontu horiek ez dira... Elkarren artean lagunak, Aha, eta bai, badana nahastikoa. Perfileko ber irudia dute, ikurina bat begiekin, eta kasik ber izena ere. Euskal memeak, Euskaraz, eta besteak, Euskaldun memeak. Eta ongi ulertu badut, lehen Twitter kondua, sortu da, bigarrena salatzeko eta izoratzeko sustut. Euskal memeak, Euskaraz da, bigarrena eto gi, lehena Euskaldun memeak zen edo meme Euskadiz. Barakit, ahuntap surdua dela, ta usoki inutilaren informazio dela gau jaipatzen daut ziedena, bainan niri, liliura garriai duritzen zaute gerteko. Hainbeste denbora pasatzea Twittereko eztabaidetan jakiteko baidetan, diakiteko den kondu Euskaldunena memeentzat zat, kasu? Eh? Eta gu hor, gatazka hori begira nileena popcorna ateratzeko prest Euskal memeen borroka abianda. Egeran, nago ez denez berpertsona, bi kontu hauen gibelean interneteko troll kakingarri hoietako bat, lanean alferkerietan ari dena eta bere denbora pasatzen duena, guri denbora galarazten eta ni Bidez ere, zuek ere, zonbait minutu galduditu zuha txaldehuntan, ebede usetaz. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Ah, ah, ah, ah! Hitz eta putz. Eta honek ez du denbora galtze maiten naski uh, bat uh, eta telebista eman kizumat. Eta garen usua ipatzen dutana, uh, gure gugandik urbil, ibiltzen delarik egitiki infernu handi. Uh, bada egitekoa, pentsazun bestiak ere soeginez gero, uh, ba, litaikela ere zer uh, ikasi eta begiratu. Baina bon, beti hauek soiten itut. Eh? Eta urdin jarrben ziren joanen den igandean, uh, niko etxartetak kukudeboa diskoteka o bisikilotuak baitira kukudeboarat joan dira euskal uh, telebistako aurkezleak Sebastián, hau da ostatu hau <tutuak> da ostatu eta gantxe baduk uh, danza nahitzeko lekia la piste de danza la piste de danza bai, ega gusto maria so segi, bai bai Jaustean, hau da Kuku dantza, dantza dantzatokia. Piste de, danza, bai? Piste de, de dans, bai, dantzatokia. Hola. Hola. Kuku deboa. Eta bai, ebendu tsak ketabai Kuku deboa. Ezzuk ka hasekulenzun. Cantou bat aipatzenik Kuku deboa. Cantu bateka aipatzen du Kuku deboa. Ezzuk zagutse niko no. chart. bai. Eberak Ebe, egin du kanto bat. Niko ja. charten kanta baten Kuku deboa aipatzen da. Bai? Egintsian huegintsian uh, himetsin huttan hi ho hogeita, hama, hion ustejat. Minia nazin 30ko kanta batean. Uste du bai? Eta eskanta es zein da? Eta Kantase, eskual rock and rollin Eskual kual, rock and rollin Eta aipatzen du gukuda guba Hori ikusi gardu Eben, no? bai sí. Asai txurak, eh, Sebastian? La classe La classe, hori da la classe Eta <laughs> eskual herri rock and rollin Izzangira eskualerri rock'n'goldi uh, uh, uh, Izzangira eskualerri rock'n'goldi Orain? Bia Bia Bailen uren zi Tene mainkia Ene kizintzite oku kudeboa Bale dut Ene kizintzite oku kudeboa Hue, beh, ala Suaitzko rutsaga horkez lehako Deskubritzen da deskubriar Euskal Telebistako ikusleei lehei eta, bon, irriak entzuten nira publikoaren gandink, danzanari baitira bistanda, piste de danzaren gainean euh, Bon, usai hanbezala eman kizun hau osoki ere ikus gai duzu EITB.EUS webgunean gunean nahi lekuan, emankizunak berri ze parada eskaintzen duen gunean, eta e, jan bezala badida beste ergi handan abat, e, oion adibidez, getarian, doriban egarazin, e, ormaiztegin, mendaron, errein utzun, adibidez izan ziren, bada zer ikusi eta demora pasa ere. Kronikariekin segitzen du gurein. Gurekin ditugu bi kronikari alde batetik laida geretxe kolina, atxalde onzuri. Eta bestetik iraitz Zufia horre bidondo, eta atxalde on eta erizain bat, eta psikologo bat, eta eta eta, eta itz, haiten dituz, takitzenako, baina <laughs> uh, deskonektatzea itz egingo dugu gauk, uh, azkenaldian aldean uh, be, implikazioa zaipatu giruen, zuen uh, lanbideetan, bo, funtsian egia da, lanbidea initzetan ere implikazioa osoa ere gertatzen dela, Baina uh, beste ba, pertsoneta sarduratzen zirelarik, besten arazoak, egunerokoan entzuten dituzularik, batzutan ere zure burua implikatzen duzu hainitz, eta uh, be hortik uh, ere haipatu genuen deskonektatzearen beharra, uh, ezin den aden bat uh, lanean, iraitz, adibidez? Bai, bai, ahont behar ezkoa da, baina nire ustez hori uh, uh, praktika eta denborarekin ikasten da Deskonektatzen, gero bakoitzak atxema iten ditu bede manera gazutpentsatzen badela modelorik, baina um, deskoneksioarena behar da justuki uh, uh, be lanean ditugun zailtasun guzia igero auge egiteko eta bereziki arazoriak ez etxeratek hartzeko. Mm -hmm. Horeka bat behar datxeman, beraz? Bai, horeka bat eta um, deskonektatzeko manera ona jango nuke, zenta batzuak behar mintzatu Hori laidak gehiago egenen dauku berdin, baina batzuk kirola dute, batzuk elkarte batzuk eta implikatzen dira, batzuk musika edo gauza, baina etxerat sartuain hori deskonektatzeko manera bat atxema iten dute bakoitzak, bai? Laida? Hore, baina, zara, jamez amenza, lairaitz gauzala bakoitzak bere moduatxe matea. Ze, biti bezala, orokohtasunak ezuteen itzan balio. Eta azkenean, uh, ba, bora behar da ere pentsatzen noten, uh, norberak bere, uh, bere zako egukiatan trezna atse mateko. Erraten uh, ba, zinuan, batzuk eh, zirin horite, beste bat zugeiago izan joan eta kirola egitera jute duetea, beste bat ezan lagu bat hartu, ba, maagetako bat bere modua. Eta, bai, e diskoneksio hori gabe, hori uh, katse matea zailala, men gero, uh, nik alde bat nuke, euskat berba hor jolak aldatuz, eh. Berda, deskonektatzea. Euride, definitioa, bakoitzak ustut, definitioa ezberdin baten maten aldo gula, hori natzian, baten txatzen enda be, baten ez penxatzea lanihan paxai da nari buruz, peste bat zantzako izan gola, baten txatzea ena distanzean, zan, hala, batzimateut, berez itza hori natzian, betzidez alea, zantza Eta zertazari dira deskonektatzea zari gadelarik. Baita gainera, ez dakit, bada alde bortitz bat, ere, ba deskonektatze beharra, ganaidu laneak sobera hartzen duela, sobera energia hartzen daukula, eta behar dugula moztu ere, e, e, egun eantzea, bizi izan dugun ezuta gauz... Ez dut, ez dut hain bortitzatxe maitean, hori, e ale ere, ditugun praktiketan eta lanetan, egia da, ditugula gozapulitak ikusten eta erie, ere, geiten digun, erigertatzen zaita bakantzten, geitea, hori eskatzen ditate, eta bakantzak, kontxa, eta bai, eta eta egiz ez dut bat ere zuai pentsatu, <laughs> da, egia da, eta egiz e. hartzen dute, eta hoiek ikustan dute ere begiz untxaditen nizala, eta hori, eta ikustan dute akituagire ere ez dira, uh. bakzu, bi zentzuetan doa, ez eh? dut pentsatzen, um, ados naiz, laidea egiten duzularik deskoneksioa itzak zer gana edu, susen. Dero, ustez, uh, burutik momentu batan lortzea ez gehiola lanari edo eriak pentsatzen, mainan. Bistandena, uh, gure bizi pribatuan girelarik, beti badira uh, gauza bat edo beste bat pentsarazten diguna, azken finan lanean gertatutako zerbaiti, beh, xinpleki lanean denbura hainitz pasatzen dugulako, mm -hmm. nire ustaz hori uh, Simplea da, eta implikazio hori egiten zinona arantxan, implikazio horien araberakoa izango da, justuki mm. uh, zer nolako uh, dola banditzatzen azken finanzore bizi privatua, eta hor da jakin behar, justuki horreka horien atxemaitan entzen, eta Gainera dugun lanetan uh, gauza biziki uh, zailak ikusten ditugu, entzuten ditugu, bizitzen ditugu, eta giada hori uh, dena beti ekartzen bat dugu etxerat. Zut pentsatzen zerbait era ikitzen ere bizi pribatuan hori uh, sanoki, mm. zainta benetan ez ditugu, uh, wala, zaila da, ere, uh, eta nire ustez uh, praktikan... Uh, Uh, denborarekin ikasten da, horretzen orot, ez astapenean asinintzerarik, uh, sartzenintzen etxera, eta junt uh, galdua, betea, tristetua, kesatua, sensazio emozioa initz desberdin banituan, eta nik uh, justuki haiten zinuen trago bat, mennik atxeman dut justuki hainitz horrekabat lagun tartean biltzean, eta lagun naikon datuz, nire uh, bizipen horiek, anekdota horiek, uh, hori, nire amarekin, nire hainitz aipaturitut, eta amairi eta egia da, Ha, hori behaagi kattzenman dut nik manera bat a, astapen batean hori orreekaogen atxe maiiteko eta hori geoneeraeroostaz lantzen da eta bakoitzak itenu bere bidea baan astapenean asten zirrelarik lanean bizki mustuka bat gira, aipatu genuen mustukaren irudia eta ge da biziki zaila dela. Laida, iraitzek uh, kasik erantzun du egin nahi nuen uh, galderari, bainan... Nola uh, uh, deskonektatu. Eh, nola, da zer gaitik, ere zer gaitik behar dugun deskonektatu, ez dakit. Mm. Uh, gure biziaren parte baita izaiten alda ere lana, eta izaiten alda holako mm. eguneroko jario normal bat, edo ez dena jena gaxia, bainan deskonektatze behar joli, ere zer gaitik. Beher gezkoa, behar bizitzen ditugun jol desberdinak hori Uh, Naiz, eta bat zaino jol batek beste, en, uh, beste giko pixugeiago hartuko doan edoet, bakoitzaren uh, bisizat proiektu eta baxen arabera. Daina, uh, behar ezkoa da, iretz uh, eksam eh, ditzimagatik, uh, zure bisizat jibatuan ere uh, ez soberak utxatu aizateko, ziaga demorainiz pasatzen ongula lalean, eta hori beno pasatzen zaiku. Gero, ziaga, lan budean arabera ere... Uh, Um, implikazioa ez, baina implikazioa, asektiboa edo emozionala, uh, handiagoa edo txitiagoa izaten aldela gureka soan erramizu ira ez. Ha? Ez dugu uh, eta bizitzen gozoa bizitzen batuzan ba, eskaraz, baina doa. Uh, gu beste kiko laguntzan adikida, beratogrek jana edu ere beste energiak uh, ebe guk transformatu behar ditukula, eta eta horretarako importantara guk deskonezatza. Ekkutsatu egia guen magida, mientu bat izten da, sinula je suis trop la n'auréve je suis une autre bestelle à gondou ni ne connaît euh pour écouter donner des biciennes va d'autre là mais euh donc je vais en assez co auquari tout tout de connexion et gainera pentsarazten dit, ditia da la nean euh elia dute gude uh, beha doté fe, untxa izan behagira, jari entzat, e. jana idut, nahi, badakitez girela masina batzuk, e. hobotak, baina uh, akitua girelarik ikusten dute, eta untxa ikusten dute, eta e. triste girelarik ikusten dute, eta egia da, gu ez girela hor, joztuki gure biziaren kondatzeko, baina bai hoiena entzuteko, edo bedaren hobetzeko alde dena inean, eta beraz, gu gira, orazkajak oh, izan behar, eta fennikola ikusten dute, gero, e. uh, gure hauleziak ah, azagutzen dituzte, eta egia da, guri dela joztuki hoia hipositiba haraztea, guri dela hirinho uh, horrekin etortzea horien etxerat, eta horrek uh, nire ustez, zara ere, uh, suposatzen du, etxean horreka uh, hori lohtua dela, berzen az, bizik zaila izan merda, etxean gaizki izan, gaizki hozaite hori lanera eka hi, laneko gaizki zaitea behiz etxera eka ahi, fea ahunt uh, bizigaitza eh? hmm. Eta berdin ere behiz hartzeko iraitzu kexanduzun aleen, uh, anekdota gizarran duzu bai, bakantzetan tetik itzuli eh, zure errier edo erran eh, ez dut batez zure pentsatu eta ba, bera zongi, bera deskonektatu zula edo baina azken aldean ere laidea jantzinuen eh, ba, zuke zut zula ere osoki Hori mozten eta bezure paziente edo laguntzen dituzunei. Gaiten zulu ato nik zuri pentsatu dut. Alta, beizaiten alda gau batez edo lanetik mm -hmm. kampo ere. Horten or, nunda muga edo badea mugaik edo bakotsak berea egiten du? Bai, bakotxak. Nik ustut bakotxak lan la bere muga. Uh, asidatik argi, uh, ukan behar duzula zein den zure kuadroa, nare egiten zularek eh uh, benefici de libre analisi ed erix ben mestela adasso iegisa egiten an institucion la medicina musculariko beste mira solu un paciente que se kasuan nik ne desin bakie personala manteniet gras uh, ojeke uh, alde on eta charikin baina uh, ni konturatsio eta esperientias paciente gitech spektatun dela de uh, tema de malite da demeten, uh, eta ez dute bat ere oktatza Eta hori nitegindako autu bada uste balako, behar nire jolaren parte momentuetan, a, dei bat dela. Olako ximomentuetan orzizatea, dehi bat endidez edo mesu baten bidez akustea de ahemanak segi dezakera. Gero, niretzat deraien gampentsatak ez du nahi ezan, ez duala deskonikazan. Aduz nahez. Nice. Aste buru antzea, edo, euh, patsiente bat engampentzatzen azten bana ez, itzegin dugun gai bat, kusten joan lakonun bai, eta edo, baina jazen hain iz, ez dira beti, ez abetit kezkatuan aitzelako, bera engampentzatzen nidala, eta bidaltzen anbien bat, eta janu bala edo ez, edo momentu zailetan uh, betresenteago izan aztean, ben hori, merera baki da eta, eta nik ikusten bana da osola gurgia dela ja laian osea era kitsuen e da fenomenoztala e, e eta generada ez dela bateren muga ere estepatinotela meme dut bat dizten alde Nik jaten da ere bon hala eta txiki mode guztiago jengu saioan eta ez mitzu bidea eta au dute hala begokia den edo es hala mineta ez ez dut biak eh eman diskonexioak egun nahi ez bada merezat zubait ez bada xena ez ala berei gan betzaten iraiz horrek uh, batzutan ez zertz zuen ere parean baitut zerrekin <coughs> ez oso bate gite nor light batut uh, buruana hirintzen uh, esaldia uh, itzulpena gitena uh, formakuntza batana jantzaun formatzaileak personen eta indispensable Uhum. Eta nik da hori hainitz um, atxikinuan, nere buruan, zenta banua iduritzen zitzaidan astapenan hori. Uh, Beha nuela, beti justuki izan ahemanean, jana idut kontaktuan uh, eriarekin, eta horrentzat geiten oren ezatz buruarekin, entzuten zaitu delarik gaiten, mesuz, tagoiten ziztela, eta nik hori adibidaz ez uh, egin nahi eta uh, ez tutpentsat, uh, mesuak baditut bat zutan uh, um, jendeak deitz nahuelako uh, gauza batzuentzat zuen zat, eta nire lankide, lankide gana behiz bidaltzen ditut, eta nire bizi privatuan nahi zelarik bakantzetaan edo pausako egia da, nire hogekin nahi zelarik, nire lagunekin, gurasoekin, ez dut nahi nire lan mundu hori nire bizi privaturat sartzea. Eta ez dut pentsatzen negatibo adenik hori geitea, nire ustez eriak ere badakite ez girela eunetik, eun, hogeitela horren, hogeitela horren gainean beti kontaktua izan izaiten ala. Ja, hal. eta nik ez dut nahi um, ahiskurik hartu nire bizi privatuan gehienik hori sartzea uh, beraz da, belduk egiten dit egiten duzularik uh, uh, azken finan beti norbaitek kontaktatzen ahal zaituela edo, edo zein momentutan egia mm. uh, da nik ez dut dara hola irudikatzen idu, um, uh, nire hartatzea eta pentsatzen dut nik egiten dudana uh, eta zin badutegin momentu egin momentu nire lankite batek egiten alduela eta ez dut pentsatzen uh, Ona denik hain beste holan ere ere pribatu orta ratuztea chartzen uh, lana. Zenta lana gelditu behar dan erostez lan uh, ere muan, oran bistanena gero egiten zinona, batzutan, uh, egiten dolarik ez zula bat ere hori pentsatu, batzutan, ba ebai, anekdota batzuak pentsarazteni da. A, bete, egumatez, ez da azken finan hajemanak chortzen ira, ez dira bat fiktiboak egiazko hajemanak chortzen ira, eta... Hori, adibidez zaiten alaiz nera horrekin, eta zuri pentsatu harantzazan, eta lagun bat zira, eta momentu urtan, zabeitek, hori ez a negatiboa. Horrek ez du uh, kutsatzen, nere bizi pribatua. Nere pri, bizi pribatuan, ustea, da bat, etochtzen, kontaktua, jemana, tekst, hori, ez uh, emez bat, eto lako zabeit, hori bai. Mm Horri -hmm. nik ez zut uh, zunai. Laida, berdin bukatzeko, zekiten izun, erantzun bat eman iraitzi, do, agorto ezin. Ba, Orei, eh, uh, ko txadura bat da eta la bidea, baina fun diet eta ez da ezaguntza. Orei zehgo eta eta dutuzte eh uh, uh, beukera emanez uh, behar dutenean kontaktatzea behar, hortan hortan uh, txartengarik. Gero, pentsatzen dut ere gude langidea ez berrien alde eta edugula zaintza berrien egiten. Uh, Betes eta badzukuna uh, este la cobatería de Santa Catarina de las 1880 que eres felizian ya hola y claro hola ikusten aquí va con los que tienen los sac hola ni que eta que todo busio de cucadela kontaktuan sala y a y gareli no enano dar visitarico hoy uh, naiz y eta venira en que tienen que hori bakoitzak bastante uh, que era bastante uste a usted uh, Laguntzen duela, kaso uh, entetat berakotaren harteko uh, ahreman hori ere eta behikusten ahreman omano bat delat. Azera, mire ustez ez da bakarrik ahreman profesional bat. Zerigatik, mugu hauriek nuk ez hartzen ditu zain, nuketik izri bat e, duzala. Ebe horrekin agurtuko gira, laida agarritxe agarritxe polina ementxe psikologo alde batetik eta bestetik iraitzufia aurre ere eriz zaina, mile eskerciar eta bepasa egun bukera honbat? Bai, zukere, arantza! Salunza! Sí. <laughs> Eta laste herritzetapotze mankizunean amak bat minuturen buruan guregomita, jon abril izango da e, neskatoak dokumentalaren filme egilea da eta be, neskatoak dokumentala biak bai honak Oskal ikusgai izango baita, haipatuko dugu e, bai gai ha orritaraziz frankismo garaian e, bastan aldetik, hemen kasuanetan gehiago hau interesatu da bastan eta bidaso aldetik e, ipar Oskal egira, edo eta frantziara lan egiterat joan izan ziren emazten uh, kasuaz eta haien lekokotasunak biltzen dituen dokumentala da. Bosterdiak, euskal iratietan berriak, zurekin bernadetar gaina. Ara txaldeon guziedi, apilaren zortzian urte bat eginendu eta talde armatuak bere armategia Frantziako poliziaren eskue mantzuela bake gileek eta bake taldeak biktimak eta presoak aipatuko ditu foro batean, antolatu zen duenakaria hortan baiona eta miahitzen, presoak eta arma aipatuko dira, biktimen ataleko egunean apilaren Ian parte hartuko dute Michel Berroko iriguen bake gileak, Jean-Pierre Masias zuzenbide erakasleak, Julen Mendoza erenteriako hausapesak, eta Serge Porteli hau judia denak, eta biara muñean miarritzen presoetaz mintzatuko dira. Zonbeitegunen burian itsasuko eho bi eta ere moan zabalduko da habia enpresa mintegia euskal hirigune elkarkoak e, du hori ere meiten andere nahia elkartearekin enpresa sortzaileak edo abiatu behiak hor plantatzen ahalko dira eta hainbat zerbitzu eta errestatsunetaz baliatzen ahalko dira eta oraino badira lekuak hoz plantatzeko. Joanden azaruaren lauean endaian izan uoldeek egin kalteak ondamendi natural bezala ekarri ditu estadoak, prefeturak jakin jakinaraziduenez kaltetuek beren asurantzekin arremanetan jari behar dute lehen bailean, saltegi, etxe, enpresa, auto eta beste izan ziren handeatuak martxuaren hogoia aitzin behar dira dosierak egin asurantzetan. Baijonako santizpitu zubia libratzeko elgarretaratzea lai eta simbolikoa izanenda biarratxaldean tse jaketer ditan Baijonako redui plazan elkarteko lektibo batek, bine uri proposatzen ditu jendeen egunguzitako bizia hobetzeko eta klima aldaketaren kontradokatzeko, lehen tren geltokiaren eta Baijonako etxearen artean topaketagune baten sortzea eta bestea, aste. Buruetana Autuer Zubiaren Serhatzea Uchimandoka Truando kan Charles Bieoge antzea hitzae injinentzaikik. Latinez? Sori edo idazti du poila hoi deintzen zen antzer. Carmen 10 mintegian feminista kaldiz, aldiz, mutiletan eskatiren arteko tratamentu ez berdinaz bena heinbat gehiaz beldurtuik. Instituziak ez dute sartu nahi. Buruan bai badakite egin behar dela baina. Belduraan ikuste dutela. Gotzon bar handiaraekaik. Batuko frankismoen uen beltzetan, euskal kulturaen bizik egonazi beharrez, eusko mugimentia zaiko zaiki. Eusko gogoa aldizkaria mila behatzeren da perroita bederatzian sortu zuten, horrek iraunarazi zuen euskal kultura bizirik, arnaz gutxirekin, baina bizirik. Itxumandoka aste hartez lauetan, astizkenez zazpitan. Itxumandoko... Nese dez, Adi, musika eman kizuna... Bakari, musika ere... Azte hartetan gaueko behin dretzietan... Gurdabe dabor, ön haku... Larrun bat gauean ameketan... Gizherat, aponkzionel, no materiol... Eta igande harratxetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai... Isi. Adi eman kizuna... Isiri... Euskaraldia amekka egun Euskaraz iraganenda urteundagian, abenduaren Iruan Euskararen nazioarteko egunarekin bukatzeko, Euskararen erabilpena handitzeko asmoz, abiatze ekitaldia iraganenda ipar Euskalegian, itsasuna larun batuntan, genofa begoko irigoin antolat baita ere topagoneako Mikelo Zaita Azpiroz, aste azken ontako gomitakago izbegin. Ittzeneta pot hot itzeeta boz hot itzeeta itzeeta itzeeta Rentsaz puntua egiteko ordua eta berria puntu eusen, titulu nagusia, Nafarroan egoten da tenore untan, 2000 eunta hogeita mazazpi lanpostuko lan eskaintza publikoa proposatu die Nafarroko gobernuak sindikatuei, zoiko LP bat izanen da, behin behinekoen plegua egonkortzeko kortzeko Bomon kontseilariaren arabera. Legez eskaini ditzaketen lanpostuen euneko euna eskainiko dituzte beraz, ala ejandu, Maria Jose Bomón, Nafarroko gobernuko kontseilari iak. Mila euntabero behi postu eskainai dituzte eskuntzan, seideon bat osasun bidean, eta irureonta iruro gehi lanpostu beste alojet Hori beraz, erjamezala eh, berrian, nafajoaren berri. Um, bestalde hiri gintza sailean, pasai aldea bizi berritzeko urrat saundia eginduela errandu gipuzkoako foru aldundiak. Portuaren inguruetan hainbat obra eta egitasmo berri egitea albidetuko duen plan onartu du. EH Bilduk salatu kozmetika besterik ez da dakahela planak. Bestalde ere berrian, autogobernua eta prentxorreko baten irudiarekin. Manifestaziora deitu dute, konstituzionalak nafarroako hainbat legeren kontra hartutako erabakiak salatzeko. Mobilizaziora deitu dute, berazain bat txindikatu, alderdi politiko eta gizarte eragilek. Aien artean Ela, Lab, Steilaz, Gure Eskudago, Gero Abai, Eatsibildu, Aldugu, munduko medikoak edota eso ese arrazi. OS Barkatua gazzakeriak martsoaren hemez sortzian izango da hori hiruan. Eta begian bestalde martxoak zorzi,martsoaren zortzan Euskal Herriko Unibertsitateko bi ikasleeri eraso egin zienen irakaslea, Gamporatzeko eskatu dute, lehioak mugimendu, femi... mugimendu feministako kideak Euskal Herriko Unibertsitateari beraz eskatu diote, neurri aktiboak hartzeko, lehenago ere irakazle berarekin arazoak izan dituztela la salatu dute. Berrian, erramezala, eh? jaitasunakan. Gamporatzeko Bestalde Ipagaldeko hitzan belako salduna egiko semmea gora aipatuko du Maule lestageek. hau da titulua Jeanbora sarkantariak idatzi du, aurtengo pastorala eta har aurgetik eginako bi bre ildoari eusten dio pertsonaia bat gugora ekagi, zuztailaren hogeita uh, behatzean eta gogilaren bostean taularatuko dute uh, beraz pasturala, orten hitzantxe eta sun guziak, orkituko dituzue. Argian bestalde uh, Nafarroako gobernua eta be manifestazioa beraz eta mobilizazioa Horre aipagai, eta beste titulu nagusian, frankismo gara itzultzeko Aita hiltzuten, bera izan zen biktima ni kaltetua naiz. Hau da titulua, Javier Batarita Gazteluren hitzak dira. Mila batzionte erorogeita bateko, martxoaren hogeita zazpian hiltzioten aita. Espainiako Guardia Zibilek boluetan, hori Bilbon, Bilbon izan zen kontrolean, ul ez zaitak zoritzxareko isripua izan nahi zen garaiko agintari frankisten arabera, aitaren izen bereko semea bederatzi labeteko jauga orduan dugu memoriaren zaindari argian berekin egin elkarrizketa. <murra> Basertarrak... Eta jen ekoizpenak ere argian, ekoizten dute munduko helikagaien euneko irurogeita maha, bali abideen euneko hogeita bostarekin. Olako, zenbaki, adierazgarrietatik abiatuta hemen artikulu bat argian. Aberri eguna bestalde hori ikazeta puntu eusen, errien eta arabakitzeko eskubidearen alde, bideo baten bidez, uh, beraz aurkez pena, aipagai, aberri egunari begira, pirilaren lehen eandoni bane garazin egingo dena bere ziki. Justiziak bere amaren egozketarara joaiteko baimena ukati di, ukatu dio Ali Sibon Goiazkoecheari. Ibon Goiazkoeche, Euskal Preso Politikoaren ama, uh, otsailaren 20an zen eta gaur bitan azkena gurra emango diot, emandi utessokoan. Egin den ekitaldian eta beraz presoak ez du eskubidurik kukan hor izaiteko ken aldiz, uh, entzuteko plazera eta irakurtzeko plazera, Jean Etxenos uh, Idazlearekin topaketak bayonan, mediabazken artikulua, eta bayonako auzitegiak ez ditu bere ateak itxiko, etxiko, marxoaren amabostean, baina mobilizazioa beti mantendua, karta judizialaren reforma frantzes ministroak, justizia ministroak Uh, orkestu behar luke ondoko egunetan, hemen beraz ere mobilizazioak. Eta zudeztekin bukatzeko Bertran Kanta titulu nagusian, iztrena ez estatoa izan den konzertuaren ondotik Bertran Kantak zentsura aipatzen du bere aurka. Auek gure aipamenak txegurea ipamenak bereziki edabideetan, aipatzen direnak xarean, uh, mar bat minuturen buruan gurekin izango da Pampi Merkapide lankidea, adi emankizunean xarri zer do dozuen aipatuko dauku, behatzietako adi emankizunean, meraz musikaz itzegiteko ordua izango da, baina lehinik gure gomitarekin itzegiteko ordua da. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, uskal irratietan! Baionako Euskal Museoan duzue itzorduen zuleak bihar, neskatoak dokumentala ikusteko, para da seiter ditan, frankismoaren garaian, kokatzen da dokumental hau, unaizetale kokotasunak gaurkoak diren, edo gaur egun filmatutakoak, eunka emazte bastan bidasoatik, iparre Euskal Eriira edota franziara, joan ziren lan egitera, familiatik urgun, ostatuetan sasoi baten edo sostute txeta, nire urte osorako lanean egoiten ziren gurekin dokumentalaren egilea John Abrilola etxeak atxaldeon atxaldeon garaian neskato egon zirenen gana, beraz zu joan zira haiekin erkarrizketa batzu, eramaiteko, lekukotzak biltzera, zer gatik abiatu dozuri? Mm. Horbileko historia noen ezagutzen, noen kontu bat zen. Nere amatxi, atxaren ama neskato lanetan naritxozen ziburuko etxe batean ogei opte baino gehiagoz. Eta erratpeta aptu zuenian, gure etxean bizi izan zen, nere optzarban. Eta optaz ba, haunitzetan kontatzen tizkigun etxe aptako e, goraberak eta kontuak eta Eta hor e, bilekoak hor gorderik e, ziren. Eta hor e, aptu nintzen, e, etzela, e, bilketalan ondirik egina, ez e, emakume hauen historia e, jasorik, mm. eta e, aldiz e, garai beretsuko e, gizonen ibileera franko aptuak zirela, batez ere Ameriketara aptzen joandako dako gizonena, bine baitare, neortzikiagoa batean berlimada ere ba, iratira mendimudil joan dakoena edo orain berriki ere dokumental batean ikusi dugu e, ternuara e, bakalioa bantzara joan gizonenak, baziren hainbat lekukotza lan, lanarekin edo egoerak behartuta kanpora atera behar izan zuten e, gizonen ikuspegia, baina emakumeina edo maztena ez, eta haptaz e, e, e, e, historia ezagutzen nuen ez, eta etzen eze bilua pentsatu nuen aukera politazela, gainera inguruan e, emakumea unitz nituen e, gisa horretan joan dakoak, nera matxibezala, ba atxaren lau lengusina ziburuko etxeortan berean ere egon ziren lanean, edo amaren bi lengusina ere azkaneen ba, eta burruinean, mm -hmm. eta hortaz e, ezagutzen duen e, jende Franco horrela ibilitakoa. Mm -hmm. Eta haien uh, historiak entzuterakoan, edo zura matxirena, kadibidez, uh, zerk uh, markatu zituen, zintuen edo unkitu? Hmm. Ba, nik batetik e, berrogeita amargarren amarkadan joan ziren, ehmakumeak zenien baldintza gogorretan joan ziren, ez? Berrogeita amargarren amarkadan e, Espainiako frankismoaren e, urte beltzenetan, E, debekatua zen e, muga gainditzea. eta beraz mendiz eta gordekailan behar izan zuten. emakume hauek beharrogeita ha berrogeita ha berroita ha hasi igarren gote inguru hortan. E, pasaporterik gabe, paperik gabe, gaur egun e, ba, etorkinak e, aitztzetan etortzen diren modu beretsuan, eta optaz eh lanerako baimenik gabe eta lanerako kontraturik gabe aritu ziren eta horrek gero ere ondorioak izan zituen eurengan, e, adibidez eh nere eh amatzik etzenia e, kobratzeko eskubiderik izan naiz etxe berean 20 urte baino gehiago lan egin mm. e, eta mm, bereziki 50garrena markadan joandako emakumen eh, eh, lan baldintza gogorrak izan ziren behar da, eh, arreta gehien eman zidatenak. Mm, amabi, amalau orduko lan eguna, eka paperik gabe, esplotatuak ziren langileak azkenan ez? Eh, bai, eurek eh, orokoarean erraten dute eh, persona bezala gehienei ehi tratua ona eman zietela. Eta horretan aldea handia zegola, egualdeko etxeetan maize arituak ziren lehenago e, iparraldera joan aitzinetik e, egualdeko etxeetan lanean, eta horretan e, aldea handia zegoen iparraldean beti iteratua obea zen persona bezala. Eh? Langile bezala aldiz e, bai e, baldintza gogorak, eh? ama abia malaguarduko edo gehiagoko E, lan egunak izaten zituzten opor egunik ez hasieran bederen gero 70 garamarkadatik antzinera baldintzak obetuz joan ziren eta e, asteantzear bere egunen bat liberatzea bakantza kolakoak gero ta maizeago izan zituzten baina hasierakoptetan etzen halako deusez eta bai <coughs> lanerako baldintza hiek denetatik egin behar izanten zuten berdin sukaldean, edo zerbitzatzen edo aurrak zaintzen edo E, eta beti etzen e, goxio-goxioa, e, eta hori bai azpimarratzen dute e, <coughs> haunitze dokumentalean eurek ere. Mm -hmm. e, ba, ba tratua e, ona zela, baino, baino lamna e, gogorra zela. Bai, bai. Mm -hmm. Zenbat emazten e, lekukotasuna ikusten alda beraz dokumentalean? Tan hor dira, mm -hmm. zein dira azkenen aien perfila? Dokumentalean hama huap zemakume biluditut. E, denak bastan bidasoakoak. E, eta gauragun bizirik e, direnak. E, baztan bidasoakoak izateak badu abazoi bikoitzen nahi badabat. E, Niretzat erraxagoa zelako eta baliabide gutirekin egindako dokumentaleizakioak izan du eraginik. Baino batez ere e, abazoina nagusia izan da baztan bidasoatik eundaka eta eundaka emakume joan zelako lanera. E, abazoiak e, biztakoak dira, bai e, urbiltasuna, e, hiparlan e, laneske asiz sirenean e, ba, inguruko herritara jo zuten e, ba, berara e, baztanera le sakarar echararera eta eh bueno barak eta gero justuki baztanbidasoan eh industrializazioa agitz berandu sartu zela eh 60 e, garren urtean hasizen lendabiziko lantegiak baino benetako Zabalkundea, kasik irurogeita margarren ortea ongi xartua zela e, eman zen. Eta optaz, etzen e, lan aukerarik. Egoera e, ekonomikoa gitz beltzean zen e, berrogeita margarren amarkadan baztan bidasoa, baserritikiak, familia undiak, e, lan, lanik ez, eta optaz, e, gizonek zein emakumeek erritik alde egin behar izan zuten lanera. Mm eh eta e, bertze dozein eskualdetik baino unitzez gehiago joan ziren e, eh baztan bidasoetik egoera ekonomikoa kala bultzatuta baino baitago filtrasunak bi dazoi horiengatik eta dagatik e, jo nuen, e, ba, gure eskualdean bertze eskualde batzetan baino nabarmenago zelako horregatik jonuen baztan bidasoakoe mankumeak eh biltzera dokumentalerako E, belaunali desberdinetan joan dakoak, e, garai diferentetan joan eta mm hortaz -hmm. adin desberdinokoak ere bai. E, Dokumentalagara batzeko tenorean, gaztenak e, irurogeita bortz bat opte dozituen, eta zarenak larogeita zortzi, larogeita zazpinguru optan. Mm hortaz, -hmm. e, ba, hogei, urte baino gehiagoko aldea dute gaztenak eta zarenak mm -hmm. euren artean e, dokumentalean, eta bakera kusten duere, Ba, nahiko desberdin izan zela e, ba, berrogeita amabgarren ortean joan edo irurogeita amabgarren ortean e, joan. Eh. Uh -huh. Eta oiek, likukotza eman dutenek, nola hartu zuten haiengana joan zinelarek zu filmatzera? <laughs> eh egia ban gehienek bueno apenas sinobe egintzi daten eskeptuta e, ba, en historia ere biltzea eta zabaltzea eurentzat ere eh bat edo e, omenaldi bat izan delako e, haunitzetan aun emakumen lana eta gehiago etxeeko lanekin lotutakoak ba e, estiria itortzen eta oraindik ere e, gure gizartean estiria itortzen eta eh etzaile lan izaera ematen eta emakume hauek e, antzeko bizipen bat, e bat zuten, eh bazuten eh eh eurek e, hautitz aipatzen dute e, ematen du ameriketara hartzen joatea eh, ba ba lana zela eta aldiz eh neskame joatea eh berdin pariserat edo la puico hori etzela lana ehz emakumen egin behar bazela ez Be eta alde horretatik norbaiek historio berreskuratzea eta gogorek hartzea ba, haun dituz eskartu dute, eta e, izan zen bakarren bat e, e, ipatu zidean ez zuela kamarantzinean ateran nahi lotxagatik. Mm -hmm. Eta mm, biedu irukazu ezagutu nituen eskatu zidatenak, eskartu zidatenak, baino e, euren hau txatzutela aparatu nahi. E, ba justuki oroitzapen etxabak zituztelako edo e, tratua etzelako behar bezaino izan eta etzutelako beharri zire mm -hmm. oroituenai gara jartan bizitakoa. Baina orokorrean eta erri zire bilin izanean dokumentalarekin emakumea unhitz hor da eurek bezala, protagonistak bezala eh ba, ibilitakoak eta e, eskerron on itsa egin dizkiate guztiak ere erralidade hau ere Bogora, Neskatoak deitzen da dokumentala bihar Baionako Euskal Museoan ikos gai, sehi terditan. Ondorioak izan ditu, dokumentalak erran duzu beraz neskatoainitz, elkartu alizan zirela ere hori uh, esker, uh, bestelakorik, beste ezagupenik behar bada? Hmm. E Ez, justuki bertzezagupenik edo, ez, baino bai ez, zera, ez, e, emakume e, haunitzen testigantza gantza bilua lizan dut gerora ere, erran bezala, ba, iruro gehita bortzerritan ibiliniz Euskal Herri guzian barna, eta e, ikusi alizan dut, e, toki guzietatik e, atera behar izan zutela, ez. E, haunitzen, erretik horbileneko hor E, gipuzkoako kostaldera unitz, Bilborko eta Neguriko hau ere bai unitz, handik adibidez Bilbotik ba, Madridera e, emakumea unitzere joan zela e, lanera e, ba, jauntxoak eta Madridak zirelako e, Gipuzkoako kostaldetik kostalderik Pariseratere lanera joan dakoak izan ziren Franko e, eta bueno ba, ba, bizipen denak ere gustora kontatu izan dituzte eta Dokumentalaren e, bukaeran e, bada nola baiteko gogoeta bat egiten dute protagonistek gaur egun e, gureg ganana munduko gertzetoki batzuetatik e, ba, eurek egin zuten lan ura bera egxera eta diren emakumeen inguruan ez, e, emakumeen inguruan eta horren inguruan ere bai izan ditut ba... E, Ego Ameriketako emakumeak bat zere mm -hmm. e, testi eta kontatzen e, ba, dokumentalarekin e, batera. Eta aldo apetatik polita eta bueno, e, unki garria e, izan da. ez. Mm -hmm. Eben orduan gogoa pizten du, horren uh, ikusterat joiteko eta emazte hoien lekukotzak uh, entzoteko bihar uh, Baionako Oskal Museoan. Urridik da, sartzea jakin deza zuen, eta sei terditan izango da, Jon Abrilolaitxea dokumentalaren egilea, gurekin genuen mila esker. Esker, mila zuai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Oskali ratietan. Neseres, izirik! Adi, musika eman gizuna... Bakarik musika ere... Asteaketan gaueko bediratzietan... Udame dabor, honak. Larrun bat gauean ameketan... Kizerat, aponkzionel, no materiér... Eta igande haratsetan, ere, zazpietan... Bai, hori bai. Izirik! Adi eman gizuna... Izirik! Adieu, mon kissuna ipatseko tenorea gurekin. Panpi mercapide atxaldeon. Atxaldeon A Chaldeon orange eta et Bon, charri, version tacos sec, fraîche saute de couscous charrico. Odan charrico, be garastara ka we que ça aussi dit zu, seitan taldekoak. Bai, bai bai. Bon, hasta peñian insan, bon, puis qu'a de monter la idée et taoli en eta bon, en soute preziatzen da laike, eh? biziki untsaginak dira, mm. beren kantuak eta seiko zati bat, edo dugu. Broken Brothers bandek uh, atelatu du hor diska behi bat, mm -hmm. eta preziatu dut biziki zenta bertsuak dira ere eta duten kantu bat behi zartu dute. Ah, horrek aski da ez? Eh? Eta horrek ilan aski bezala da, <laughs> be zenta zati horrek, ondarean oartzen dira be biziki untsak olatzen duela, brazband baten uh, aginamendu ekin. No, gaizki iten zuten. Gaizkio iten altzuten, azteko. Mm -hmm. Bizikiuntza egindute. Rukula, usurbilgo talde gazteak ere lan berri bat orkestu baitu, lieren zungai. Tuz, ez dakit nora erran behar den. Ora, ora ah, ora euskal, euskal taldea? Eskol taldea da, bera inglesezko tuz, izan uh, brili horikin. Tuz. Bai, tuz. T-O-O-T-H. Hora ikasi ginean denboran ingleseaz. Bai, <laughs> untsa bai. Gernikara kere hor dira, zati bat entzun gai, mobi, aspaldikoa, horretzen zira, horne kere goda bera, inzukan ditu, uh, diska bisikonzeptualak eginditu, eta hori, hor gehi hor bere arztapeneko tripop ortara dinda? Ba, ba du bisikonzeptual bat ere, beraz. Ere, Trumpen kontra... Beganoen alde, antikapitalista, mm -hmm. LGBT eta horien uh, borrokarien aldekoa, uh, bera ere homoseksuala baita, iduritzen zaut. Destarkit. E, uh, ala, zati berri bat ona ediska mobi gustuko dutenek hau uh, apreziatuko ah, dute. Igi sentira la bichkeli Izan ditu, eh, gauza batzu horra ambiente femelisiak. Uh, young Fathers uh, hau bidentsagoen zurendugu dugu hip hop talde bat baita, interesgarria femelantsago noi bali, suo molto sua su spissola, hmm. eh. <laughs> Young Fathers talde antzune maitugu ere hidukotea eskoziara izanik, be orako la originalitate bat badu. Men Etoaz horrek egiten du, ere, ez dela usaiako hipopolietan xaxen. The Herbalizer biziki gustoko dutantalde bat da, ere, eta diska berri bat egin dute. Hauek ere ona, erren behar da, giedre Lituaniar uh, emaz Uh, Litua nekada soxez, ah, francianeko ah, iten da, eh, uh, justipitik. Sa Franchese eser salida? Ba, ba, ba. Humorista eta beldukik ba, gabe gauzak eraiten dituenak diren oui. bezala. Eh? Maite du provokazioa. Eh? <laughs> eta hor, ba, sehiari buruz badu kantu bat, ere, itxusia. <laughs> <laughs> French Fuse bikoteak digiak dida. E, Hauek keren hasketa ederekin hasi dira eta gio hasi dira berentzatiak soxzen... Bon, ez dut hain gustuko egia erran, bena bizikio honak izan dira publiztatekin eta egin dituzten uh, nah asketa batzu. Hori, uh, I fight the beers eta ministry bezalako taldeak ere, entzuten alko dira. À corte, j'arrivais Béatzi untanitzordua eta momentuz young fathers. Ori josiakotaldeari kinagurtengila. Elkar halkurtzen dugu. Elkar agur desagon velas, saluncha. Gure artea di. I saw myself didn't the desert turn the sign into one error fables and cables turn the tablets in the tables I my chair empty cradle in the stable I first the Aldea, eta beste taldea inizbera sarri behatziontan, horrekin agurtzen zaituztet, bostak eta seiak artean biar, putz bai eta pampirekin genera izango ziste biar, eta marko ere kronikariarekin anartien ez, segontzura sinxota izan putz, seiak euskal erratetan